Вона знизала плечима і заходилася божевільно стрибати, зображуючи танці. Тут раптом помітила дивну закономірність, якимось чином люди, навіть якщо вони складають стадо, як на дискотеці, спроможні відчути, коли одна з особин їхнього стада досягає точки з нульовою похідною першого порядку, тобто стану, коли припиняється рух в одному напрямку, і от-от почнеться в напрямку іншому. Такі особини, наче зірці, готові до згоряння, виділяється якомога більше простору. Головним чином це зумовлено небажанням інших особин стада ставати перепоною на шляху вільного падіння нещасного тіла. Чи то пак щасливого тіла. Бо Марла бовталась у тупому блаженстві Мантиляючи головою і шарпаючи руками, час від часу відкриваючи очі і перевіряючи, чи на місці її орієнтири, праворуч Лля, ліворуч Денис. Знову очі заплющувала і продовжувала свої ламані танці. А потім прилетіли вертольоти. Слова гелікоптери чи гвинтокрили в даному випадку не несуть достатнього емоційного навантаження. І Марла вирішила, що їй кров з носа потрібні «Вулиця і холод». Хаотично перебираючи руками і обмацуючи принагідні опуклості принагідних дівчат та хлопців, Марла посунула до виходу. Її колеги також вирішили, що тут стає трохи нудно і, певно, треба сходити в казино. «Тільки давайте до нього довго-довго йти по вулиці». «Прості, не поняв?» «А, говорю, давайте останнімся на вулиці, подольше останемося. Ну, пошли пішком, звісно. Холодна мжичка видавалася Марлі доречною і рятівною. За інших обставин її витрусило і гнало у перше ліпше тепле місце. Цього разу все було по-іншому. Сама система виміру температури марлиного тіла сповзла кудись на бік. Біля банкомату на порозі якогось великого банку, схилившись на свої гігантські клунки, спала бабця у квітчастій хустці. Наступного дня, знайшовши нарешті місце, де вони покинули машину, Марла з Іллею застали ту ж бабусю в тій же позиції, і тільки невеличка зміна її дислокації на порозі – півметра зміщення – свідчила про те, що бабця жила своє таємниче життя. Вийшовши відтак на Велику Васильківську і уздрівши вдалині світла готелю «Прем'єр-палац», Марла пригадала жлобську історію, розказану про цей заклад Х'ялмаром. У чому там полягала інтрига, з'ясувати їй зараз не вдавалося, але те, що із Х'ялмаром якісь недолугі тамтешні адміністратори поводилися, як із маленьким пивом, навіть коли Х'ялмар був там на якійсь конференції, і навіть коли начепив краватку, вона пам'ятала достеменно і швиденько все переповіла приятелям. «Ну что, Денис, пойдем куражиться в этот их премьер-палац? Такие три лабуха в капюшонах. Можно и пойти. Да, и заказать крупье в номер. Рулетка в пентхаузе. Я бы пошла только ради выражения лиц этих несчастных администраторов. Бедненькие. Наверное, от удивления у них бы лопнули глаза, и кожа на лбу треснула бы от непонимания происходящего». Але вони не пішли до того готелю. Чи то ліньки було підійматися вгору по вулиці, чи просто ідея такого відриву втратила свою привабливість одразу ж після того, як була висловленою. Але тріця продовжила свою нетверезу ходу в бік Майдану Незалежності, чи то пак Майдану Незаможності, як колись обізвав його Х'ялмар. «Хороше казино», – сказав Ілля, коли вони дісталися будинку з червоноламповим словом «казино». «Здесь, когда все деньги проигрываешь, тебе вызывают такси и не берут с тебя ничего за выпивку, а на следующий день присылают к тебе домой крупье, чтобы уговорить прийти сюда еще раз и оставить здесь еще немного денег». «Вон та баба, она крупье, белая, с большой жопой. Вот она к нам и приходила». Пизниша Марлов, зная, что ту саму бабу крупье, Прыетель Ильи натхненно трахав просто на підвіконні в кухні Іллєвого помешкання на оболоні, і що сумочка і босоніжок баби-круп'є падали притому на землю з третього поверху. Літні оргії були страшними, літні витрачені гроші – незліченними, літні київські дівчата – найкрасивішими і найдоступнішими. Але тепер була зима і постабсентове казино. О цій порі, четвертій ранку, вони були єдиними відвідувачами. Круп'є і бармене сонно блимали червоними очима і шморгали червоними носами. — Ділайте ваші ставки, — прогондосив Круп'є. ля висипав перед себе купу різнокольорових фішечок, частину яких пересунув Марлі. — Давайте всі на ноль. Марла віддала пригоршню фішок Круп'є. — Поставіть на зеро? — припитав він. — Ага. «На зеро! Випало двадцять шість!» Марлі, певно, жодного разу не пощастило, а от Ілля вигравав цілком стабільно. Коли сума виграшів сягнула двох тисяч гривень і дві останні спроби скінчилися повною невдачею, він сказав...